Emilia Rambide, egunon. hon. Egun Nola bizituzu bai. e, larumatetik, larumat gauean e, amazen e, erasoatak gero azken e, lau eguneko gertakariak Nola bizituzu? Ze zentzaziorekin? Ba, larumbat goizean zeiter ditan hasi da erasoa, eta zazpitatik gutxi gora bera jala bagenekien zer gertatzen zen. E, gus, baditugu whatsapp e, familiarrak eta whatsappetik hasi dira mezuak e, ateratzen eta ba, larun bat goizeko zazpitatik gaude Israel dar telebistarekin eguntak gau haber zer gertatzen den, noiz gertatzen den eta bi familiar, e, ditugu bi familiar han bizizirenak e, desagertuak direnak Badirudi di, em, atera ziren paseo bat ematera goi, larum bat goizean, eta ez dugu hoien arrastorik egeroztik, eta atzo bakarrik em, armada sartual izan da, eta e, identifikatu dituzte gorpu batzuk, baina ez daki gora indik gure familiarrenak diren edo ez. Bereiek, kibuz bat zean ziren horre bai, gazandoan? Eh, bai, kibuz, ehor eh, mugatik lau kilometrotara dagoen kibutz bat da, nir oz deitzen dena. Dara mate, ogoi urtean bizitzen. Eta um, goizero joaten ziren oien paseoa egitera eta anarrapatu ditu erasoak. Hmm. Zure familia, errandian zu, dela beraz jaifa eh, inguruan, Israelen iparre, iparreki alde inguru horretan, Nola daude? Bai. Zer erraiten dute handik? Ba, e, familiaren parte bat handago, baina nire lehen geienak errezerbara deituak izan dira soldaduzkara. Denak itxoiten eta prest eta haber zer gertatuko den e, zailena da itxoitearena eta ez jakitearena gutxi gora bera. Jakin dugu 300.000 eh, eh, soldatu erreserbistak deituak izan direla eta muga ingurutara ari dira hurbiltzen eh, gazarara sartzeko, hortaz zerbait badakizuzuk? Ez, ari naiz telebista israeldarra begiratzen eh, gauta egun. Ari dira hitz egiten baina noreindik ez dakite zer ehingo duten erreserba hoeekin, erreserbaren erreserbista hoeien parte handi bat iparreko mugara eramandituste Libanorekin zen eh, dagoen arriskua orain, da bi, bai parreko mugetan, bai eh, gaza inguruan gerrateak haundituko ah, direla, eta orduan behar dira indarrak pixkat dispertsatu territorio guztian. Zure familia errandiazuna beros jaifa inguruan bizi dena, beraiek erazorik dute, ez dira iritsi horra erazoak? Ez, ez ara ez bitartean ez dira iristen, Baditut familiarrak bizi direnak eta hoiek azken egunotan e, maiz joan beharri zan dute babesera. Baina nere, nere kibutza, nere oinarriko kibutza urruti dago denaren gandik. Ordan, bitartean hor semeak eta senarrak gehien bat emakume gutxik deituak izan dira erreserbara, bara, baina dira kibutz batzuk usten dira jendeaz erreserbara eh, joateko. Erazoa jakin, eh, erazolen berri jakin utenean larun bat gauean, eta zezen zazio eh, batetik eh, amazen erazoari buruz, eh, sorprezat, zarrapatu zaituen? Bai, bo, denak, Israelen ere, horregatik hainbesteden bora emandu, emandute ulertzeko zerretatzen zen, maiz gertatzen dira erasoak Tokio horretan, Bizi dira e, kibutzak daude mugatik lauki, la, lau iruz palau kilometrotara horiek beti ohitura dute eta maiz gertatzen diren zikloak dira. Baina hori beste, erabateko, beste erabateko era bateko erasoa zen zen tzen bakarrik misilak horre fizikoki sartu dira eta. Nere familiaren kibutzean bizi dira bat pertsona eta orainari dira e, lekukotasunak e, errekuperatzen. Eta berre kibutz horretan sartu dira gutxi gora bera irurogeita mar e, jamazkide eta erre dute kibutz guztia. Eguna pasatu da ala, beraz, ar, Israeleko armadaren erantzuna ikusten ari gara Gazako lurraldean. Right. Iruitzen zehizu, eh, zure ustez, eh, Israeliko armadak zartu berkulukela gaza barneeraino eta kontrolo oso hartu? Ez, ez, erabat ez. Eh, Naizta eh, egoera oso mingarria izan Israeldar dar ikuspundutik, uste dut 2 milioi palestindar biziren kaiola horrek ezin duela. Noiz baiit zerbait gertatu behar zen. zen 2 milioi pertsona bizi dira itsasoa eta pareta horren artean eta sartzea zer kolonizatzeko toki hori ez duuzte ez Baina ez duteantzunik baina ez dutute, arma gehiago, su gehiago zer lagunduko duenik egoera ez. Ez dakit zerk lagunduko duen, baina hori xiur naiz zez. Ikusten dizu adibidez eh eraso armadaren e, erasun aurrean e, hainbat aurren irudiak eta ikustenari gena batez ere sare sozialetan Israelgo e, gizartearen iritzia zein da gai honi buruz orokorki zuz zure laguneki, familiarekin intzuten duzuna, ze iritzi dago momento hontan gainontaz. Eh egia esan momentuan ez dugu batera alde horretara begiratzen. Tamales uste dut, baina badira ja mila berreun e, hildako, Israel artean, eta zenbakiak haunditzen dira, badira berreun baitu baino gehiago, gazara eraman dituztenak, asten dira, e, nik ikusten ditut argazki hoiek, E, nazioarteko nazio begiratzen dudalarik, baina Israelen bizizarelarik eta Israelgo prentza segitzen duzularik ez da ikusten hori. Ez gera gai oraindik hori elikatzeko. Palestinarre hain itz entzunditeko azken egunetan eta dute, e, bai, orain mintzatzen zarete palestinarri buruz hau gertatu denean, baina gatazka honek 70 urte ditu. Nola ikusten duzu biskat ga, gatazka hau estitzeko zer egin beharko litzateke? ez dut idearik <laughs> nainoque bakizu euskalduna izanki beti izan ditut em, bi aldeetako nola esango dut sentsibilitateak betidanik nere familia israeldarra da ni israeldarra naiz hori da nere herria baina euskalduna izanki betianik saiatu naiz e, palestinarren aldea Ikusten elikatzen ulertzen baina ez dut soluziorik. Ez dakit nola egiten duzu bi milioi pertsona hoien bizitza hobetzeko zen helburua hori da Israel Herria handi bat da. Baina horiek han blokatuak dira badute itsaso alde batetik, Israeldar Mugaestaldetik eta Egiptok eraiki duen, Izugarrizko pareta e, Egiptorekiko mugarekin. Ez dakit. Ez dakit. I, uste dut e, duela urte batzuk izan zela atera, ate bat ireki zen aurkitzeko bi estadoren soluzioa baina noi oso urruti dago eta Israel gaurko Israeldar gobernuarekin ezin da ezerregin. herritarrok ere ez dakigu gehi zerregin gobernu horrekin, gobernu hori ez da isistitzen, eta isistitzen delarik gauza txarrak e, gertatzen zaizki ordan ez dut atera ikusten, ez dakit nolagin. Miliaran bide, er, azken galdera bat konbibentzia elkarri bizitza, zure ustez posible da Israel eta palestinaren artean? Nahidut, nahidut xinitxi baietz, nahidut, e, nere barne barnetik nahidut xinitxi baietz, Baina uste dut hor gertatzen ari denarekin urruntzen ari gera eta justo alrebes gertatu beharko lirateke baina. Ez dago borondaterik bialdeetatik, hori da arazoa. Borondatea behar da bialdeetatik aurrera, aurrera jotzeko eta, Ez dut ikusten horrelako borondaterik. Tuela urte batzuk eh pazifikazioa ikusten balin bazen israeldar populakuntzaren euneko txiki batetan zaia da israeldarren aldetik eta gero ustut aldetik ere. Hoiek ere ez dut uzten nahi dutela pakea gurekin. Familiaran bide, 100000 esker. Mie esker.